Уранці Гатило прокинувся від незвичного галосу. Хтось кричав і просився пустити його до великого князя Київського. Сторожа ж сварилася і не пускала. Тоді чийсь незнайомий Гатилові голос кликнув. «Княже! Княже Богдане!» Гатило спав одягнений і негайно виглянув. Оддалік стояло двоє можів. Один був у скоряному шоломі воя Руського. Богдан запам'ятав його ще з битви Каталаунської – тоді хтось гукнув, «Стережися, княже!» І він підсвідомо нахилив голову, важка кована дубеняка прохурчала над ним і влучила всього воя, певно, русича, земляка. Другий був у тих самих літах, зовні не схожий на воя, а скоріш на смерда. Його похмуре, збуджене лице когось нагадувало Богданові, та він не знав, де бачив і звідки знає його. І спитав ратного можа, «Яку надобу маєш?» Сторожа, бачивши таке, розняла сулиці й і пропустила обох межів до великого князя Київського. Можі підійшли і уклонилися, торкнувшись витолоченого морогу. Одна рука ратного була й досі на перев'язу. Другий спитав. «Не признаєш, княже?» І тільки тоді Гатило раптом упізнав його похмурий погляд. Сибув смерть з городища під Білгородом. «Упізнав, єсмь!» – відповів князь. Кличеся Людотою. Добре пам'яття маю. Я також маю, відповів Людота. Гів бом тобі землю, роті ходивши. Він розв'язав довгий згорток ганчірки, який тримав під пахвою, глухо брязнуло залізом об залізо і лиснуло срібне руків'я меча. Візьми, княже, гатиле, сей меч і вдар ним камінь дикий. Гатило взяв і покрутив його в руках. «Для чого?» «Вдар!» «Намислив, є сичари якісь?» «Ні?» «То для чого ж?» «Удар! Осе тобі камінь!» Людота вже мало схожий на того безвусого Ковальчука, якого вперше і в останнє бачив гатило літ тому з двадцять п'ять, приніс важезну каменюку, що вросла була в землю неподалік гатилової полотки, і гупнув нею перед самі ноги князеві. «Вдар!» З догадку Гатила по серці, і він подивився на меч у своїй руці. Довге лезо мало посередині гарний рівний хребець і лищало проти ранішнього сонця ясними гранями. Залізне вручі було виздоблене кованим сріблом із золотими посмугами. На булавиці горів полум'ям ясний камінь-кривавець. «Удар!» – сказав знову Людота, тоді зозирнувся. Навколо посходилося душі двадцять боляри-можів, які з бісиками в очах стежили за незвичайною пригодою. Коваль раптом сказав, «Або ж ні, не вдаряй, дай котромусь можеві, хай ударить». Він недбало забрав меч із гатилової руки і дав його Войславові. "Назуперша ти, болярине, вдар сей дикий камінь!» «А як зламлю!» – засміявся Велі Болярин-Войслав. «Ударяй!» Турецький вельміж блимнув на гатила, тоді на зібраних і простяг руку. Ліпий меч, вельмі ліпий, але ж йой! Він зважив його на дісниці і задумливо похитав головою. Тоді підняв мечило і гахнув ним об гранітний кругляк, тільки іскри зашкварчали. Вдар ще, сказав Людота Коваль. Войслав розчепірив ноги, підняв меча обома руками і аж хекнув. «Ану ти!» – мовив Людота, подаючи важку оружину здоровезному воєві. Той двічі вдарив мачем, і за другим разом сталеве лезо мало не випорснуло йому з рук. Людота подав Гатилові. «Вдар, княже, тепер ти!» Гатило, звеселівши, поплював на руку, замахнувся і крисонув раз і вдруге. Іскри сипнули з дикого каменю джмелями. Людота гукнув. «Розійдіться!» Люди позадкували, Гатило вдарив у третій, почувся жалібний дзвін. Півмеча відбилось і загрузло кінцем у землю. Князь Богдан потримав уруча і кинув його додолу, зневажно воблимнувши на коваля. Пожди, княже, Гатиле. Стримано мовив Людота, бо той уже зробив крок до своєї полотки з пропорцем на версії. Тепер ось осей! Він дістав з ганчірки інший меч і підніс гатилові, тримаючи обома руками. Великий князь київський узяв оружжя. Чорне вруччо хрестом мало старі мідяні колодочки. Навіть булавиці не мав. Єдине був довший і ще важчий за того. Темне лезо меча відливало взорочними доріжками, які крутились і закручувались бубликом, і знову розпліталися по всьому полотні металу. «Вдар!» – сказав Людода. Гатило подивився на невищерблене лезо, махнув рукою і ударив. Меч відскочив від каменя на бік. Богдан узяв його міцніше і знову вдарив. Сердиті джмелі гранітних іскор полетіли в усібіч, а князь рубав і рубав дикий валун. Люди помалу сходилися колом і стежили з затамованим подихом. Гатило спинився і здивовано роздивився на меч. На лезі не було жодної щербини. Камінь же, дикий камінь, білів порубинами. «Що правиш за нього?» – спитав Гатило, втерши під, який виступив йому на чолі від раптового хвилювання. Людота коваль тихо відповів. «Нічого!» «Речи, що правиш!» – унистямі вигукнув князь. Але Людота відповів так само тихо. — Нічого. Маємо з тобою давні вири. — То дурне, — мовив Гатило, — речи я й дам тобі золота і серебла, і камінців-кривавців, скільки здужуєш підняти. — Людський живіт? — Життя. — Важить більше за все твоє золото, княже Гатиле. Забув, Єси? Ходив єсь мроті тобі, землю б Гатило якось пострадницькому глянув на коваля і, зітхнувши, сів на порубаний дикий камінь, тримаючи між коліньми однобокий старий меч. «Де здобув Єси його?» Людота відступив на крок і глухо проказав. Пощо питаєш, княже? Ходив Єсм пасти корову і наступила рати цій, бо стичав із землі?» Людота похмуро засміявся, тоді дивним поглядом виважив князя. «Це є той меч, о котрім я землюм тобі їв, а було те лід тому 26. шість!» Натовп окіл князя та коваля ріс і ріс, але стояла така тиша, що чути було, як важко сопе гатило, поринувши в думки. Людота коваль натяг смушув шапку на самій вічі, відібрав обидва вламки перебитого меча, загорнув їх у свою ганчірку і пішов». Його земляк Лосько, княжий між із рукою на перев'язу, мовшки подався за ним. І люди розступились перед ними, як не розступалися навіть Велієм Болярам. І тільки чуто було захоплений шепіт. «Коваль з городища під городом Києвим! Юрій меч! Юрій меч!» А Людота зійшов у берег, од'язав маленьку лоддю і відштовхнувся. Вода підхопила його і понесла вниз. Той меч дався Людоті нелегко. За нього він узяв велій гріх на душу, який чи й подарують йому коли-небудь Бог, і Дашбог, і Дана, і Перун, і Морана, і інші кумири, яким чинять требу русини. Хіба що заступиться Юруси, побідник? Людота викував за сі 26 літ 11 мечів. Йому допомагав і коваль Стоян, поки живий був. Перший меч вищербився ще на ковадлі, другий теж дав ледь помітну тріщину, і Людота пошпурив його в залізяча за міхами. Третій пощербився на твердому тисовому дереві, четвертий – на дикім камені. Той камінь став опробою для Людоти. Загартувавши хижу крицю, він спершу рубав нею тисову колоду під ковачницею. Всі інші мечі після третього гризли твердий тис, але кришилися об каменюку, вкопану в землю не знати, ким і коли. Так спливали роки за роками. Людота купував у гречників найкращі харалуги і кував з них мечі, щоб скришити їх на дикому камені. Смерди сміялися з нього, бо хто ж рубає мечем каміння? то коваль кував і кував, майже зошалівши від невдач. Він їв землю і мусив дотримати тієї клятви. Десятий меч окришився тільки по сьомому чи восьмому вдарі, тоді таки перервався навпіл. Одинадцятого Людота не встиг опробувати, сталася подія, що змусила його забути і свої мечі, і жону з дітьми, і рідну хату. Людотина думка, власне, боліла тільки жону його. Ковалиха Славка добре пам'ятала свою молодість і ту купальську ніч, коли її вмикнув Людота, і той день, що дав їй волю. Вона як уміла допомагала своєму ладові і страждала від Людотиних мук не менше за нього самого. Він їв князові київську землю, і тягар тиснув їй на душу всі літа. І якось випадково Славка довідалася від бабів, що старці київські і білгородські, і городиські із багатьох сіл і городів руських засперечалися. Було те, коли вмер старіший старець Витичівський пошогод, проживши на сім світі лід сто й І людьми пішла чутка, ніби старці зібралися переховувати якийсь оворожений меч, бо досі його зберігав пошогод. Славка зібрала все своє жіноче вміння і дізналася до родаків городиського старішого старця діда Славути, бо цім дідо кудись учащає чи то в Діброву, чи в Берестя за городом Києвим. Вона повідала себе можеві своєму. Людота наче сказився. Він кинув хату і жону, і кузню, і почав стежити за Славутою. Дідо виявився страшенно хитрим старцем. Він так непомітно вислизав з городища, так скрадався нічними стежками, коли мав куди сіти, що Людота тільки кусав собі губи від безсилої люті. Одного разу він пішов до Славути і просто розповів йому все І про ходіння роті князеві Київському, і про свої мечі, й про чутки, які поповзли по смерті Пошогодові Дідо спочатку занепокоєно слухав, а коли Людота почав просити вороти меч Гатилові, раптом скацапів «Де я його маю? Не маю нікотрого меча! Хочеш стати челядником, робом Гатилові?» Хочеш, щоб усі ми стали смочеляддю князеві київському? Всі! І поляни, і деревляни, і сівер, і всі! Не маю ні меча! Іди з отсюду, аби тебе й не виділи віча мої! Не твоє то діло! Іди геть!» Людота поплентився до сліпого відьмака Сміла. Півтора дідо, білий як мара, вислухав смерда, але нічого і він порадити не зміг. Лише сказав. «Чую, завовтузилися старці наші старійші, А що то є, не повім. Щось та є!» Коваль, не заходячи додому, переліз на той бік гостроколого Заборола, здалеку обійшов городище і засів у ліщиннику крайбитого шляху, що вів спершу до Білгорода, а потім до городу Києвого. Він просидів там цілий день і зібрався чутувати й до ранку, Бо діду Славута, коли то правда про Юрів меч, мав щось робити. І не помилився. По перших півнях серед глупої ночі ворота городиські заскавуліли, і звідти виїхав комонник. Було чути, як зачиняються ворота, і глухо б'є копитами вогкий після дощу шлях самотній кінь. Висадівши цілий вечір і півночі в ліщиннику. Людота тримтів от холоду й голоду, бо ж не взяв із дому й окрайця хліба. Коли комонник у темній гуні проминув його й подався клусом у бік Білгорода, Людота й собі потрюхикав за ним. Так він біг аж до самої либідь річки, на силу переводячи подих. Тоді лише дідо Славута, чи хто там, притримав коня за повід, і Людота зміг оклигати після виснажливої біганини. Довкола було морочно й страшно, якісь тіні раз-пораз раз шугали в нього перед носом, але сорокадворічний коваль, переконуючи себе, що то йому тільки ввижається, плював через ліве плече і рячи всю темряву, де їхав з топою комонник. А той звернув у берег і почав долати повноводну річку бродом. Людота, недовго думавши, подався й собі слідком, Хоч стояла тільки половина місяця квітного, і вода була різучо холодна. Перепливши на той берег, коваль скинув із себе мокру потерту гуню, трохи викрутив її і, наслухаючи, поплентався далі. Комонник тримався берега недовго. Там, де лебідь річка вигиналась коліном навколо княжого села Можі Ловчі, він звернув у ліворуч і пошерудів лісом. Людота на силу встигав за ним. Боліс ліс видався густий і темний, хоч воко стріль. Та за годину чи скільки дерева порічили, почався дубняк. Отже, дійшли таки до діброви. І якщо люди гуманять, то так воно й мусить бути, марно язиками не плескатимуть. Коли глибокого яру кінь раптом перестав гупати, і Людота здогадався, що дідось ців із коня. Довелося йти обережно, надзвичайно пильнувати і Людота скрадався, мов тать розбійний. Єдиним знаком у пітьмі було форкання, кінь здимав із трави росу, і ковалі ішов на ті згуки, тримаючись трохи обіч. І раптом мало не крикнув от переляку, зовсім поряд, обізвався чийсь голос. «Стяти голову такому!» «Кревний мені!» заперечив інший, і Людота впізнав діда городиського славуту то коли кревний, маємо ж однаково щось діяти. Людота знав, що говорять про нього, і лякався одного, щоб старці не вчули його. Виходить, тут їхня схованка. Як же діждатися ранку? І чи той другий так і стерегтиме тут і день і ніч? Але згодом у темріві зашаруділо, хтось криктав, підводячись. Людота пождав, поки шарудіння втихне. Наважився ступити крок тільки тоді, коли в лісі почулося гупання двох коней. Він почав обережно скрадатися до того місця, де, на його думку, допіру сиділи старці. Руки наткнулися на товстезний стовбур дуба. Людота Помацки обійшов його. Десь тут має бути схорон. Але де? Дупло або ще щось? Дуб видавався неосяжним, і кожний дотик відлунювався у Людоті морозом поза спиною. Але на висоті випростаної руки він і справді налапав дірку – дупло. Серце шалено закалатало. Людота спробував засилити в дупло руку, та не міг дотягтись. Він почав облапувати шерх кустов буряку, може сук де є, чи гілка, чи каменюка під ногами, і тільки знайшов собі виступень, як мара посіла його ззаду і накинула на голову щось волохате й тепле. Людото з опалу крикнув, мов, не самовитий, бо то міг бути тільки лісовик, а він забув, не мав часу створити йому требу, входячи в його володіння. Та почувся хрипкий старечий голос, і ковалю пізнав діда Славуту. «Ах, ти не віглася!» в діда були цупкі. Може, іншим разом Людота і випручався б? Напевно, так і випручався. Але зараз на нього напала дивна слабість. Голова і плечі в нього були заповиті м'якою довгополою гунею. Людота чув, як дідос повиває йому руки круг тулуба цубким мотузом і нічого не міг зробити, щоб якось відтрутити старого. Він знав, що то силу йому випив лісовик і тільки винив себе і ганив за необачність, і майже добровільно давав себе скручувати. І коли верва міцно сповила гуню на голові його і на руках, і дідо заходився крутити її далі, до ніг і під коліна, Людота, лежачи на землі, раптом почав задихатись. Він засіпався смертельному жаху, засудомився від браку повітря, ноги зігнулись у колінах і щосили випростались. Людота метався і качався по траві, сапаючи і задихаючись, і хрипко стогнав, і навіть не помітив, коли верва розмоталась, бо вже був майже непритомний. Очумався від гострого словінь лютого повітря, що підступило йому до серця. Ситіло, Се тіло сіпалось і колотилось, а груди працювали, мов, продерті кувальські міхи, і в голові стугоніло, не наче великим молотком, били в порожнє кувадло. Нарешті Людота звівся на лікті і нестямно роззирнувся. До круги було темно, і тільки під чорним стовбуром дуба ледь вирізнялася світліша пляма. Коваль звівся на неслухняні ноги і пішов туди. Дідо Славута лежав нерухомо. Певно Людота, сіпнувшись у передсмертній типаниці, так штовхнув його, що той одлетів аж до дерева. Голова дідова і справді була вся в слизькій крові. Простоявши над ним, Людота раптом кинувся втікати. Невидима в темряві гілка пружно відкинула його назад, і він боліче забив праву руку, відлетівши майже до лежачого. Тоді коваль нахилився і притулив йому до грудей вухо. Серце не билося. Людота встав і почав обмацувати залізний стовбур дерева. Він обійшов лісового велета раз і вдруге, утретє, і, і насилу знайшов той круглий отвір. Але дупло здавалося ще вище, ніж тоді, і коваль довго й уперто ліз на гілляку. Нарешті здерся і зашилив руку в дупло, зашилив глибоко і ледве дістав рукою те, що мав там дістати. Він і не подивився на довгий важкий предмет, загорнений у цупку полотнину. Скоса блимнувши на сіру пляму нава, Людота чимдуж дрименув геть. Біг довго, роздираючи обличчя руки гострим гіллям І тільки на взліссі став Ноги самі привели його в берег А може й страх, бо Людота знав, що за ним женуться всі лісові черти перевертні І дідова ще тепла душа лопотить у молодому весняному листі Коли дістався городища, ворота вже були відчинені Людоте, не дивлячись на приворітника, дерев'яними ногами пройшов усередину і подався до своєї хижі. Славка стурбовано звела на нього чорні брови. Певно, чотувала колохвіртки цілу ніч. Але коваль, нічого не сказавши їй, подався до хати, взяв під полом свій останній меч, загорнув його разом із щойно добутим і вийшов, отрутивши Славку. Тоді таки глянув їй у вічі. Певно, мав досить страшний вигляд, бо жена дивилася на нього, наче на мерця. Він потер брудною долоною обличчя, вернувся до хижі, взяв у пазуху чималий окраєць хліба сірого і знову ступив до дверей. «Здобув, Єси!» Людота кивнув і лише промимрив. «Я не жди!» Після цього майже два місяці, день крізь день, Ішов у тому напрямку, де заходило сонце, проминув багато країн і чужих язиків, побував у Галії і на тих ланах, де сталася велика битва. І нарешті після багатьох поневірянь здогнав рать князя київського Богдана Гатила аж у землі Авзонській. І скільки лиха людського, і скільки голоду і холоду зазнав у дорозі. І скільки разів мусив діставати з ганчірки свій любовно-поцяцькований, загартований у рижівій олії меч, аби здобути шматок хліба, чи оборонити себе від ворога о двох та чотирьох ногах, про це знав тільки він сам.